Та дядю, та не треба. Заскиглив тихий, старанно ховаючи обличчя, нас ніхто чомусь не звертав уваги, і я витріщив трутитися. навіть наважився смикнути мента за рукав. Пустіть його, він перший раз у метро катається. Так ви тут катаєтеся? вставила свої п'ять копійок контролерка. І другого потиличника свиня отримав уже від неї. Правда, він був не таким важким, як ментівський, але стільки ж можна пацана по шиї лупити. Не катаємося. Ми з електрички до родичів приїхали. До яких ще родичів? Тепер Мент переключив свою увагу на мене. Біля метро Комсомольська живуть. Зараз я більше всього боявся, аби лягавий не запитав адреси. Звісно, я міг би щось придумати, прибрехати, аби знав, які біля того довбаного метра в вулиці взагалі є. Мент, далі не випускаючи карку тихого, підозріливо подивився на мене і зайця, «Ви всі разом, чи що?» «Разом, разом!» – енергійно закивав я. «Пустіть уже нас, дядю, ми більше не будемо!» На більше не треба! Де самі живете?» У броварах ляпнув тихий, після чого рука лягавого розтиснулася. «У броварах!» – протяг він. «Ото понаїдуть із броварів, а потім...» що потім він не договорив, ще раз обвів нас поглядом і насварився кулаком. Паняйте звідси, поки я добрий, повбиваються тут, а потім мені сидіти за вас». «Довго припрошувати нас не треба». Рвонули з місця, наче норматив з фізкультури. Здавали, штовхаючись, заскочили у вагон електрички, що якраз підійшла – і тільки коли за нами закрилися двері, перевели подих і пролізли всередину, вислуховуючи претензії від тих, кому ми заважали жити своїми рюкзаками. Ти чого, про бровари? ляпнув, просичав я на вухо свинящу. Носівку треба було сказати. Так само неголосно відповів він. «Везе ж нам сьогодні на ментів, а скільки їх ще буде, і до чорта ж їх, блять!» Над нашими головами після цих слів почувся обурений вигук. «Ви дивіться, такі шкети молоко на губах не обсохло, а вже матюкаються на людях!» Я озирнувся і побачив високого сивого дядю в окулярах із товстими скельцями, і сірому костюмі. Скельця хижо блимали на нас, і мені знову стало не по собі. Міліцію треба викликати, підхопив його неприємний жіночий голос. Я не бачив, хто там кричить. Тітку закрив собою наш сивий вихователь. Вже зовсім порозпускалися. «А ви ще скажіть, шановна, що при Сталіні такого не було!» – озвався знатовпу молодший голос. «Ти, синок, щось про Сталіна знаєш?» – стрепенувся Сивий і відразу втратив до нас інтерес. «І про те, як і що при ньому було, між іншим, п'яні в громадському транспорті, при ньому не їздили і шпана не матюкалася, усі батьків поважали». Де ви п'яних побачили, поцікавився той, кого я по думки, вважав своїм заступником, Горбачов з тим ділом бореться. Ти, синок, мені Горбачовим не тикай, ми ще всі з ним хлебнемо, ось побачите, те що ці засранці в метро матюкаються ще півбиди. Бачите, ви теж слова всякі говорите. Електричка зупинилася, і я тихенько скомандував на вихід бігом. Заєць, який стояв ближче до дверей, рванувся першим та натовп. За ним посунув свиня, я замикав процесію і вистрибнув під прокльони пасажирів у той момент, коли двері зачинялися. Ну, що за день сьогодні ми взагалі правильно їдемо? запитав мене Заєць, наче нічого не сталося, про це якось не думалося. Нам хотілося швидше втекти від мента, тому ми заскочили в першу ліпшу електричку. Роззирнувшись, я побачив по кащих станції, зрозумів, Литовченко хоч і гальманути і трохи. Але тут цілком правильно зауважив. Ми їхали у протилежний бік, і станція, на якій ми вийшли, називалася Політехнічний інститут.